Harmincadik fejezet Anélkül landolunk New Yorkban, hogy hármunk között egy szó is elhangzott volna. Kilépve a kisgépből, a kocsi felé tartok, ami ránk vár éppen a kifutó után, és Rich félrevon. von. Laila! Dolgozom, Rich, mondom, ahogy mellém lép. Ez nem a megfelelő hely a szardobálásra. Ami miatt nem kellene ezen az ügyön dolgoznod. Ami miatt nem kellene itt lenned. A telefonom rezek, hogy üzenetem érkezett, és még csak nem is gondolok arra, hogy megnézzem, amíg fölém hajol. Elérjük a járművet, és kinyitja nekem a hátsó ajtót. Inkább az anyósülés felé megyek és beülök, egy helyi rendőr van a vezetőülésen, akinek éppen csak bicentek. Andrew és Rich a hátsó ülésen kötnek ki, és szoronganak az én kényelmemért a telefonomra pillantok és elolvasom az üzenetet kéntől. Soha nem hagynék hátra névi egy kártyát. Nem mintha soha nem tenné ezt, de az is igaz, hogy soha nem kapnák el, amiben hiszek. A következő 45 percben annyi ideig tart az út, hogy a bűncselekmény helyszínére érjünk, átgondolom a lehetséges következményeit az üzenetnek. Ki akarná felültetni ként. A válasz visszavezett Pócserhez és romanóhoz. De egy romanó megölne egy Romanót, hogy az sikerüljön? Talán, de valószínűbb, hogy Pócser megpróbálja tönkretenni ként és biztosítani romanó hűségét, vagy teljesen a rossz embereket üldözöm. Éppen mélyen elmerülök a gondolataimban, amikor a kocsi megáll az épület előtt, ami végállomásunk, rendőr és kocsik torlaszolják el az utat. Kilépek a kocsiból és ledöbbenek a felismeréstől. A tetováló szalon, ahol találkoztam az öreg emberrel, csak egy saroknyira van. Nincs ilyen véletlen is, És ez sem az. Lájlá, kibaszott láv! a pillantok és meglátom Mitch gibson egy őszülő 40-es veteránt, aki még mindig az egyik legjobb nyomozó a városban, ahogy felém sétál. Szórja a szeretetet mindenhol, ahova megy. Pontosan, mondom, és mivel ezt várja és helyesnek is tűnik, hozzáteszem. Bazd meg, mics. Csak a szokásos régi nóta, Lailah, teszi hozzá. Andrew és Rich az oldalamhoz lépnek, és bemutatom őket. Jobban örülnék neki, ha tiketten itt maradnátok. A látvány meg lehetősen felkavaró. Itt maradok, ajánlja fel Rich, amit már Hamptonban is mondania kellett volna. Mi az, amit eddig tudsz az esetről? Kérdezem Michet. Négy alkalommal találkoztam Kén mendezzel, és mindegyik üzleti vagy jótékonysági ügy volt. Semmi esély rá, hogy az az ember hátrahagyjon egy olyan kártyát, mint ez. De ez az én véleményem. Ez nem a Mendez gyilkolási védjegye? Kérdezi Andrew, szemmel láthatóan nincs megelégedve azzal, amerre az ügy halad. Talán Mexikóban? Mondja, miközben belép. Nem itt, de hát, azt hiszem, ha valaki igazán feldühítette, lehetséges, hogy egy hatásos üzenetet akart küldeni. Ez a kezdet. Majd az ajtó felé mutat. Gyerünk fel! Andrew és én belépünk az épületbe, kapunk cipővédőt és kesztyűt, mielőtt a hatodik emeletre indulnánk. Elindulunk felfelé. Feltételezem, hogy azt gondolod, ez azt jelenti, valaki csapdába akarja csalni. Mondja Andrew, lépés tartva velem. Egy szót sem szóltam. Néhány rendőr az utunkba téved, megspórolva számomra a további gondolatait, és amikor elhagyjuk őket, ahol egy tiszt üdvözöl minket, aki szabadon hagyta nekünk a bejáratot. Színpadra? Mondom, leteszem a táskámat és az aktatartót, amíg felveszem a cipővédőt, és Andrew is ugyanezt teszi. Ugye tudod, hogy miért akartam ezt látni? kérdezi Andrew felhúzva a kesztyűjét. Földre akarod kényszeríteni ként. Mondom, és én is felhúzom a kesztyümet. És bebizonyítani, hogy brutális és ijesztő, amíg szolgáltattok egy alternatívát Richel, mert én egy lány vagyok, és mindig szükségem van egy férfira. Megértem. És a rendkedvéért tudom, hogy Eddi segített neked előjönni ezzel a Rich ötlettel. A kilincsért nyúlok, és tudva, hogy ő egy hemtoni rendőrfőnök, egy meglehetősen védett szolgálattal, mert alacsony a bűnözés, hozzáteszem. Jó dolog, hogy kihagytuk a reggelit. Belépek a lakásba, és egy tiszt átirányít egy átjárón. Andrew csatlakozik hozzám, belépünk a következő szobába, ahol a véres rémálom bontakozott ki. Két test van itt, nem egy. Egy férfié és egy női. Mindketten székhez vannak kötözve, és a tévé felé néznek természetesen, a fejük az öllükben van, és vértócsák vannak a székek körül. – Azt a kurva! – kezdi Andrew, mielőtt elfordul, és valaki odalök egy zacskót neki, amibe öklendezni kezd, ami úgy hangzik, mintha kiköpné a tüdejét. – Tényleg brutális. – Egy rendőr felé intek, aki éppen a bizonyítékok begyűjtését csinálja. Járt már itt a törvényszéki orvos? Jött, de már el is ment, mondja. Lenézek, és egy vértócsában állok. Én nagyon, de tényleg nagyon utálom a vértócsákat, és miután ez a gyilkossági helyszín tisztán érthetően egy üzenet számomra, azt gondolhatod, hogy a gyilkos tudja, hogy érzek. Andrew csatlakozik hozzám újra. Hogy megy a profilozás? Le tudom futtatni az alapokat, egy olyan esténél, mint ez is, mondom. De gondolom, a legtöbbet ismered, és te tényleg ezt akarod itt csinálni? Nem igazán. Menj, Andrew, mondom. Még itt leszek egy darabig. Ez az egész egyáltalán nem zavar téged? Megtalálod a módját, hogyan választ szét a dolgokat, amikor ez az, amit mindig csinálsz. Szembefordul velem. De most már nem vagy olyan hideg, hogy látod, milyen brutális tud lenni ez az egész, ugye? Nem vagyok benne biztos, hogy kezelni tudja azt, amit mondok, hogy tisztelnem kell a gyilkos munkáját ahhoz, hogy elkapjam a gyilkost. Vagy hogy nem a brutalitást látom, hanem a gyilkolás fortéját. Amellett döntök, hogy azt mondjam neki. Ez nem olyan folyamat, ami számomra így működik. Rám néz olyan hihetetlen arckifejezéssel, mintha egy szörnyet látna, vagy talán most látja a gyilkos lányt először. Lent leszek, mondja, és azt gondolom, hogy örökké megváltoztunk, úgy, ahogy én megváltoztam azon az éjszakán, amikor egy másfajta szörny talált meg. Visszaterelem a figyelmemet a testekre, és a férfira, és a nőre nézek, és kínre, meg magamra gondolok. Ez egy őrült gondolat, de az ötlet, hogy ez egy fenyegetés, bennem marad. Junior üzenetére gondolok. F, mint figyelmeztetés. Ez egy figyelmeztetés. Összehúzom a szemöldököm, és észreveszem, hogy a testek be vannak állítva. Megfordulok, és odafókuszálok, ahova a testek is. Most egy nagyképernyős tévé felé nézek. A tekintetem a DVD lejátszóra esik, ahol egy DVD áll ki. Oda sétálok, kiveszem a kesztyűs kezemmel, hogy elolvassam a címét. Vigyél a templomba. Ez a gyilkossági helyszín nekem lett számló. A kérdés az, hogy volt-e valami köze kénhez egyáltalán, vagy csak annyi volt, hogy engem ide csaljon.